آله واصحابه الكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وفحبه أجمعين الحمد لله Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pagi ini kita bincangkan rukun haji yang ketiga. Dan saya tak dapat nak hantar muta lagi dulu. Jadi tak apa hari ini saya terangkan saja insya-Allah sekali lagi kita belajar nota akan, di, akan diedarkan. Hukum Islam yang, eh, rukun haji kita yang ketiga iaitu tawaful ifadah. Tawaful ifadah ialah tawaf yang merupakan hukun haji Yang dibuat setelah ifadah Ifadah itu maknanya Beredar dari Arapah Itu maknanya ifadah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Thumma afidu min haithu afadam nas Thumma afidhu min haithu afadam nas Kemudian hendaklah kamu beredar Dari mana beredarnya orang ramai Ini maknanya Masa buat haji Orang-orang ramai tu Berkumpul di kanak Arafah Dan pada Arafah tu Tanah halal Bukan tanah haram Musdalifah tanah haram mina haram Arafah, Tanah Halal Jadi kira-kira Kita berkumpul di Tanah Halal Ya Arafah Kita berdoa di ya Arafah, minta ampun di ya Arafah Minta rahmat di ya Arafah, kemudian kita masuk Tanah Halal, eh, masuk Tanah Halal Pergi Mazarifah, pergi Minah Pergi Mekah ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Kemudian taklah kamu Beredar dari mana beredar ni orang ramai Ini teguran kepada orang-orang Quraisy Makkah. Kerana orang Quraisy Makkah masa Jahiliyah tu mereka buat haji, inilah saya terangkan ni haji di zaman di zaman daripada mulai haji itu dari zaman Ibrahim kemudian awak Arab semua buat semua dalam masa Jahiliyah tu mereka sudah buat salahlah dalam haji, buat sesuka mereka sendiri. Dia buat cara mereka sendiri. Jadi orang Quraisy ni tak hendak pergi Arafah. pada sebilang orang Raja Orang Kurais semua kumpul di Musdalifah. Orang bukan Kurais pergi Arabah. Jadi orang bukan Kurais pergi Arafah. Pesan apa? Semua orang Kurais ini mereka mengatakan kami orang Kurais orang Arab yang terpilih dalam bulan Haji tak boleh keluar dari tanah haram. Jadi mereka berkumpul. Padahal Allah Taala semua kumpul semua di Padang Arabah. Mereka sendiri kata kami orang Kurais. Tak boleh kumpul di Kuantung Arafah. Kami tak boleh pergi keluar dari Tanah Haram. Kami nak kumpul di Muzgalipah je. Jadi mereka ni kalau muslim haji, orang lain kamu disuruh turut pergi Eh kamu pergi. Kamu bukan Quresh. <laughs> Kami Quresh kat sini. Allah dah dalam Islam. Ya? Ada juga yang tertanya-tanya dalam jalan Jadi Allah Ta'ala kata... Tidaklah kamu beredar, dari mana beredarnya orang? Orang lain. Orang lain. Oh nampaknya. Dan ada tersir pula An-Nasuh Ibrahim. Ada Israel. Dikira dia satu orang tu macam ramai orang. Kerana ramai orang dikatakan Ibrahim itu sebagai ummah, Satu ummah. Nabi Ibrahim ada Israel. Ah, jadi itulah dinamakan tawaf itu tawaf Iphaba. itu maknanya berindah dari Arapah. Jadi tawaf itulah yang menjadi tawaf khatir. Tawafi kundur. Ya? Tawaf Iphaba itu salah apa bah? Yaani salah reda di Arafah. Dan wajib tawaf ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wal yatawafu bil baitil 'atiq. Hendaklah <coughs> mereka bertawaf di rumah yang ummul itu. Ini dalam kitab Al-Waqahalam menerangkan ibadah haji. Wa'alil jinna fil haji ya'du karidalam wa 'ala kulli dhamirin yaqina min kulli fajr 'amiq yashadu manafi 'aluhum ويرتلوا سبا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقلوا منها وأصعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العجيب. وأزل في الناس بالحجس سروك منوسي ومقبيك العجيب Ya Tuha, mereka hendak saya mereka akan datang kepadamu, ya Muhammad. Bila engkau serukan mereka, apa yang diriwayatkan? Ada riwayat yang menyuruhkan itu Ibrahim asalam pada malam bolad dulu. Bila Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim benda apa? Ya Tuha jalan. Bila engkau serukan mereka pasti mereka datang dengan jalan kaki. Walakul bolnir dan mereka akan datang mengandungi unta-unta yang kurus. Ya kina kulli fajin amin. ini rombongan unta-unta ini datang daripada segala jauh-jauh yang jauh. Apa mereka nak buat datang ni li yasadu manafi'ah 'alaihim untuk mereka saktikan beberapa manfaat buat mereka. Li yasadu manafi'ah 'alaihim wa yadhkuru sallallahu dan mereka menyebut nama Allah di ayyamin ma'lumat pada hari-hari yang tertentu. Alamara kaumin bahimatil an'am karena Allah taala telah memberi mereka rezeki dari bahimatil an'am dari binatang ternakan yang sendiri buat kurban dam dan sebagainya. Alam rasa tahun berpuluh minit berapa bulan sebelumnya makanlah kamu dari badannya. Asal mu alba isal fatir dan dan berilah makan kepada orang yang sertai orang miskin daripada daging korban itu. Tunggalnya berbulan bertahun. Kemudian dahlah mereka menghilangkan segala kekotoran yang ada pada mereka. Ah ha, ya setelah berada dari Arafah sudah pergi Musdalifah, sudah sampai Wina, melontar jamratul akaba. Kamu boleh syukur mandi. Habis, tahlul awal. Madhaku, tiap tu, takkan tahu. Dan taklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ada tak, ada korban, ada nak semulih nazar, nak semulih apa semua. Buat. Dah buat tu. Dan pergi tawak. Di rumah yang unggul. Aa, jadi itu sistemnya itu. Sebab itu katanya, bagi jemaah haji, ini terlanjur kita menerangkan karir. Kalau yang abal sekali, diikut sedar Rasulullah SAW dan diikut sesudah daripada ayat ini, setelah kita tahlul awal itu, kita bertawar. Ha. Terima kasih. Kemudian balik, baiklah. Bila kita nak bermalam, ya? ha, nak menerjemlah. Tapi lepas halul awal itu pun juga. Mekam untuk tahu. Berabal dengan pertunaan ayat ini, dan tadi. Dalam yang abal Nabi SAW. Jadi inilah tawaf ifadah ini tadi ya. Masuknya waktu tawaf ifadah. Bila kita boleh tawaf ifadah? Masuknya waktu tawaf ifadah ini setelah berlalu tengah malam di Raja Haji, iaitu hari nahar setelah berukuh di Arafah. Ha, jadi setelah awak ukuh di Arafah pada 9 Zulhijah sampai tengah malam, sepatutnya awak tengah malam ini berada di Muzdalifah. Ha, bila dah tengah malam ini tadi, awak dah boleh ukuh di Arafah. Ah, eh, mak, dah boleh tawaf ifadah kau awak berenda dari Alam. Ha, jadi katalah masalah Allah berlaku, awak dah berada dari Arafah sampai Muzdalifah, dah duduk di Muzdalifah, dah tengah malam. Ya. Dan awak rasa ni nak pergi Mina barangkali traffic jam lambat, lawan kata ini susah nak sampai Mina. Kalau ada peluang pergi Mekah ni Mekah. Ha. Tak apa. Boleh. Pasal waktu apa datang? Dan bila dah taw, boleh cukup, boleh cukup. Sebab cukup ni masuk waktunya sama ada awak dalam lontar atau awak dalam taw. Nah, tak haru lawan dengan ini. Ya. Ini kalau perempuan takut datang uzur kawan, nah, jadi diingat waktunya bila. Yang lain boleh buat uzur kau boleh buat, kan? taw tak boleh buat. Jadi kalau dia rasa ini datang malam di musdalifah ni dah masuk waktu taw, aku takut besok barangkali datang uzur kawan, lekas kita taw. Ah, kita kalau bolehlah, Ini kadang-kadang puasa -kadang lah, ya, pasal kita ikut cik ikut jemaah itu apa, -apa semua nak TV tak boleh lah. Ha jadi kalau boleh jatuh, aturlah. Semua orang nak ngatur ni kena faham hukum. Kalau tak faham hukum ni tak tahu nak aduhnya mana. Ha ini apa nak jemaah ni dia nak ikut orang pula tak ada. Yang pemimpin tak ada, dah ke mana pergi? Dia tak tergapan apa-apa nak buat. Ha ini masalah. Jadi pemimpin ah ha, kita sini mesti tahu. Ya, kita, kita faham ke hukum Jadi kalau apa-apa hal -apa, kita dah faham, kita boleh buat. Jadi masuknya waktu Tawarib Baba ini setelah berlalu tengah malam air haji, iaitu hari na'ar namanya. Air raya haji itu hari na'ar, hari menyembelih. Setelah berhukum di al -Fa. Begitu juga waktu melontar, bercukur dan bersa'i. Jika tidak dibuat setelah bawah kudul bagi haji ifrat atau kirat. Jadi waktu melontar masuk dengan masuknya tengah malam hari Araba, ya? tengah malam ah, tengah malam hariaya Haji. -hari. Ya kita kira malam dulu hariaya ini betul. Tengah malam hari hariaya Haji itu dah boleh berjukro. Kalau awak nak berjukro, ya boleh bersa'i. Ya kalau awak belum sa'i lagi selepas tawaf Qudum yang anda lepas di pampat tadi dah masuk waktunya. Ya? Ha. Jadi kalau sudah dibuat uh, sa'i selepas tawaf kudung, tak payahlah sa'i lagi. Bahkan lawak mengatakan makruh sa'i dua kali. Ya, kalau tawaf kudung, apa ada sa'i? Tawaf kudung, tak payah sa'i lagi lepas tu. Tawaf saja. Oh, kalau orang kata saya nak lebih lagi, nak sa'i lagi sekali, siapa lagi? Tak boleh. Uh, bukan tak boleh. Makruh, Tak elok. Diulang, baik. Sebab sa'i selalu menyeringi tawaf lagi, sudah dibuat tak? Ya. Nah, itu masuk waktunya tu ya. Masuk waktunya tengah malam. Tapi adakah asbal kita buat tengah malam tu? belum akbal dan akbalnya bagi kaum fakah ialah waktu buha hari nafah waktu buha hari nafah. Ia ni waktu buha hari raya haji setelah awak berbuka setelah awak menyembelih kalau nak sembelih korban, kita sembelih domba kita sembelih apa dan setelah awak mandi bersih. Ah, ha, tu Allah taala kata kemalaysia butuh tapa bersihkan segala itu cukur cukur apa semua sekali berisik pasal kita dalam masa ihram ni barangkali kita ihram tu kita tak cukur dah tentulah tak ada cukur buah muka pun tak boleh pakai bau-bau buat bau-bauan pun tak boleh mungkin ketempatan untuk mandi pun tak ada rambut muka berminyak rambut meriga berpeluh badan ha, itu sebelum tawaf si fahabah tu bersihkan dulu mandi ha, dan pakai pakaian biasa sebab awak dah tahlul awal bukan pakai ihram tu Bakal pakai biasa. Jadi waktu buka hari nakat. Jadi ya? pergi ke Mekah. Kalau ada kesempatan semayang hari raya Haji semayang hari raya Haji dulu. Kemudian tawaf. Atau kita tawaf dulu, mencium hari Haji. Cuma di mina saya kira tak ada orang buat semayang hari raya Haji berjemaah, ya. Ha. Di apa di Mekah dah Dan tidak ada akhir bagi waktu tawaf Bercukur Dan saing Tak ada akhir bagi waktu Maknanya selagi awak belum buat Bila-bila awak boleh buat Semua selagi awak belum buat cukur Belumlah tahlur Selagi belum tawaf dan saing Belumlah tahlur salih Alhamdulillah. Tahallul awal, tahallul zahan. Jadi sebelum tak cukup belum tahallul awal, tak boleh pakai pakaian jahit, tak boleh pakai bau-bauan, tak boleh apa. Sebelum tawaf, ada lagi yang awal tak boleh buat. Tahallul tani belum. Dalam ibadah haji kita, yang berwaktu tu <tuh> dua kali. Lagi. Yang pertama, Arafah. Ini ada dia punya waktu. Sembilan surat hija. Dari tergelincir matahari tengah hari sembilan surat hija, Sampai sejuruh sebelum subuh Sepuluh surat hejat. Semasa Arafah. Terutam. Tak dapat itu tak ada hadir. Dan yang berwaktu lagi. Bermalam di mina dan melontar Jamrah. Itu berwaktu. Dalam tiga hari. Kalau lumput hari tu oh. habislah. Tapi, haji awak mesti dikira sah. Boleh bayar dam. Ha. Itu berapa dia punya dam kira lah. Ya, tidak. Bukan satu dam tu. Ada banyak dam. Dam kerana apa? Lontar. Dam kerana... Lontarannya tiga hari. Ya. Ha, tiga jam rakyat. Jadi satu jam rakyat tu ada damnya. Kemudian ini bermalam. Tiga malam tu satu dam. Itu semua dikira. Jadi kerana itu berwaktu. Dan itu boleh diwakil. Tapi haraplah awak kita buat sila, baru dapat haji. Ya. Yang lain tak ada waktu. Selagi yang awak belum buat, awak belum keluar dari haji, belum keluar dari Islam. Jadi waktu tawaf, waktu berjumur, waktu sa'i itu semuanya pada hari nakar, ya. Yang abad pada waktu waktu bukal hanya makruh ditaakhirkan daripada hari nakal jadi kalau awak sawah lambat makruh. lebih makroh lagi setelah habis hari tak seri setelah habis hari tak makruh lebih makruh. jadi misalnya ada jemaah yang buat gitu dia bermalam di Mina tiga malam tiga malam Ya? Hari yang ke-13 gitu. Dari Mina. Ini namanya nafar tsani. Ya. Wa ta'ala kata, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala'ithma 'alaihi, waman ta'akhkhara fala'ithma 'alaihi." Barang siapa yang nak bercepat-cepat keluar dua hari, cuma dua hari saja di Mukimina, Dua malam dia bermalam, tak mengapa. Itu boleh cepat, nafar awal, nafar ta Ta'ajal dia bercepat cepat Bukan tak apa, nak siapa yang lambat, kalau itu boleh, tidak ada dosa. Apa-apa berlaku, -apa. ya, boleh juga. Ah, cuma, jangan lambatkan tawaf tu dari hari tersebut. Jadi kalau awak beredar hari 13 belas, ya. sampai saja di mekah, lekas-lekas tawaf, jangan sampai malam. Kalau malam itu dah makruh, sangat makruh. Pasal masa hadir. Tapi ni boleh lagi, boleh. Pasal tak tak boleh. Masa tawaf ada waktu, tidak, -tidak boleh. Kecuali orang uzur. Ha, orang uzur. Kan telah berbuat. Itu diminatnya uzur. Ha, dia kena tumbuhlah. Berapa hari uzur? 7 hari. Tumbuhlah sampai habis uzur. Kalau boleh tawaf. Kalau tidak, tak boleh. Itu nanti jaga-jaga kan? Orang yang nak beredar, nak balik, takut ketinggalan kapal serbang. Itu lain cita lah. Ya? Ha. Jadi, seberapa boleh dibuat tawaf itu pada dalam hari Tashri? Kalau boleh, itu yang paling apa? 10 uzur hijau. Haa... Kena susah sikit lah tu Ini pasal kita jamaah ni Kena mengikut Syih kita lah Jadi kalau syih aturkan pada hari 10 Kita pergi ke Mekah, Buat tawin apa Ikut lah Kalau syih tak aturkan Kita sebabnya tunggu Kecuali kalau kita Kita boleh buat sendirilah Ada inisiatif di Kita tahu nak pergi Tahu nak balik Ha itu bolehlah. Tapi kalau tak tahu, janganlah dia jawab. bagi mereka nak balik. Tak tahu lagi. Dah hilang pula jamaah ini. Sesat jamaah ini dah. Ha itu kita kena jaga. Ya? Ha, tapi kalau kita boleh buat, semua Pada hari 10 menit jam. Ya? Syarat-syarat tawaf. Sama ada tawaf ifadah. Tawaf kudum. Tawaf wadah. Tawaf sunat. Asal nak tawaf. Syarat dia mesti ada. يأفترض ما نودكم على؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ومن يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم, فلا يتكلم إلا بخير فلا يتكلم إلا بخير فكان النبي الصلاة بالبيت طواف الطواف مع بعض الطواف بالبيت صلاة برتاعوف di rumah ini... ...seperti sembayang. Atau ialah sembayang. Jadi tawaf pun kira macam sembayang. Macam tawaf. Jadi kalau salah kena tutup aurat, ...sembayang pun kena tutup. Tawah, kalau salah kena tutup aurat, ...tawaf pun kena tutup Aurat. Ha. Kalau salah tak boleh bercakap... ...tawaf pun tak boleh bercakap. Tapi di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan... ...cakap pun boleh. Semua ha. Nabi kata... Allah menghalalkan kita bercakap. Kalau ikut syarat supaya cakap pun, tak boleh. Semua Nabi kata, إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ al الْكَلَىٰ Hanya Allah Ta'ala menghalalkan dalam tawaf tu syakap. Dan siapa bercakap, cakaplah yang baik. Jangan bercakap yang tidak, dan tidak baik. Nah, tapi yang lain-lain kata, -lain, kena ikut. Eh, ya, tutup aurat. Jadi beban kita jaga lah. Oh perempuan orang laki-laki memang agora jangan terputuslah lutut. Oh pembani kena jagalah macam dia semayam. Tawa masa tawa. Yang kedua, suci daripada hadas dan najis. Kerana dalil yang dipahamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi At wasallam atawa fil baiti artinya bertawaf di Baitullah ini adalah salat. Jadi, umumlah hadis ini, jadi kenalah kita suci daripada hadas dan najis. dan najis ni pula ada kebaafannya Kalau najis-najis yang dimaafkan itu tak mengapa. Sama ada pada diri kita, ada nadis dimaafkan, misalnya kita ada luka di badan, ada darah yang keluar dan sebagainya, tak mengapa, macam mana boleh bayang. Ataupun di tempat kawaf kita tu ada nadis-nadis yang kita tak dapat nak elakkan, nadis yang selalu ada. Ha, sekarang pun Alhamdulillah dah bersih. Dulu burung-burung pati tu semua masuk dalam kabar tu semua. Ya, kawasan tu banyak burung-burung berak-berak tu berak -berak, semua Ini dimaafkan. Ya, ha, Tapi sekarang bersih Alhamdulillah. Ya? Berkati alimah menawahi rahimahullah dalam kitabnya Majmu, syarat bersuci ini adalah menurut madhab syafi'i dan malik. Nah, dua madhab yang mensyaratkan tawaf itu mesti suci. Madhab syafi'i dan madhab maliki. Al-Mawar yani al -ma ni daripada jemurul ulama. Ia'ni Al-Mawar ni mengatakan ini syarat bersuci dalam tawaf daripada jemurul ulama, ia'ni majoriti ulama ramai ulama, yang ramai, kebanyakan ulama mengatakan kena syarat cuma Abu Hanifah saja yang mengatakan bersuci daripada hadas dan najis bukan syarat bagi tawaf jadi pada Imam Hanafi kalau awak berhadas hmm. boleh tawaf ya. kalau awak ada najis boleh tawaf Pada dia tidak syarat andai Seorang itu bertawaf sedang ia menanggung najis atau berhadas atau junub sah juga tawafnya itu pada madhab anabi nah, bukan madhab syarih sah tawafnya kalau dia berhadas semua dia berdosa berdosa tu katanya dia masuk masjid itu berdosa masa dia masuk masjid dulu. dalam keadaan apa berhadas dia ya, berhadas sah Allah hadras sah kalau junub dan ada yang mengatakan berdosa tu kerana tak eloklah lah dia ...dia kira tidak bu bukan menjejak tawaf... ...cuma dia punya tawaf itu tak sempurna lah. Maksudnya tak sempurna Tu kurang papilatnya dalam dosa... ...pada dia tak putih. Tapi tidak membatalkan tawaf itu semua sekali... ...pada Abu Hanifah. Ha. Macam, kita, macam kira kita buat perbandingan... ...amalan haji itu ada rukun, ada wajib. Rukun kalau ditinggalkan, haji rosak. Jadi bagi tawaf ini pada Imam Hanafi... ...kalau sekiranya tak bersuci... ...tidak merosakkan tawaf tersebut sekali... Kira-kira dia berdosa sahajalah. Ha, macam wajib haji kalau tak dibuat. Ia, Tapi hajinya mesti susah. Itu Imam Hanafi. Apa ya? ha, sebab kita sebut pula Imam Hanafi kat sini? Ini kita sebut ni pasal kadang-kadang masalah kita ni orang-orang tak cari, Ada masalah yang timbul. Yang kira-kira jadi masalah bagi kita kalau kita tidak apa mengikut, mencari jarang keluar. Untuk supaya kita dapat selesaikan amalan tu dengan... Sempurna lah. Nah, ini kalau masalah orang terpaksa nak balik cepat, ketinggalan kapas-kapas nanti susah, ni orang perempuan, masa yang nak tunggu pula lama, bagaimana nak buat? Cuba fahamkan masalah-masalah ni, mana yang boleh ditaklif, mana yang boleh ditiru, tirulah untuk menyenangkan. Ya. Nah, ini sebab-sebab dibawakan masalah ni. Nah, kalau tidak tak payahlah kita nak pergi ambil hanapi maliki, hanbali, nilu, apa-apa. Semua bila masalah itu timbul Kita kenalah ada satu pendapat Atau ada satu jalan keluar Sebab dalam Islam ni eh? uh, Bila kita membuat satu cara hendaklah kita ada ilmu Jangan buat mengikut-ikut Buat curut je tak boleh Biar dia Jadi kalau awak terpaksa membuat satu masalah Awak kata ini mazhab ni batal tak boleh Awak kata saya ada ada pendapat Saya dah tahu ada hukumnya begini-gini Maknanya dibuat dengan ilmu Islam tukar, kita buat semua perkara Bahkan nilai amalan kita tu berdasarkan ilmu yang ada pada kita ha. Jadi pada masalah Hanafi, tak mengapa ya? ha. Sahabat Abu Hanifah pula tidak sependapat Sama ada bersuji itu wajib atau penat Sahaja Walaupun bukan syarat ya? ha. Yang ini dia tak sependapat dengan Imam Hanafi ya? Jadi sahabatnya berbeza Ada di antara mereka yang mengatakan ianya wajib Maka jika seseorang itu bertawah dalam keadaan hadas kecil Ia kena dam seekor kambing Kalau ia bertawah dalam keadaan jenuh Kenalah dam seekor unta. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Pendapat imam itu sendiri ada lain Tapi ulama-ulama Hanafi ini selama bincang Mereka rasakan ya, Ada yang lebih sesuai atau, atau ada yang lebih terang Ada yang lebih jelas lagi hukumnya Berdasarkan keterangan Jadi mereka mengambil kesimpulan Kena dam Kalau dikiaskan sebagai meninggalkan wajib Ya tidak? Kalau kita tinggalkan wajib haji, tenedam. Jadi kalau diantibarkan ini sebagai wajib, bukan rukun, tenedam. Jadi kalau awak tawaf dengan hadas kecil, awak kena cekor gambir. Kalau hadas besar, cekor untang. Ha. Inilah yang dipatuakan setengahnya kepada jamaah, jamaah haji perempuan kita ni. Yang kalau terpaksa tawaf mengikut mazhab Hanafi Dia kena tawaf uh, Dia terpaksa tawaf dalam keadaan uzur Dengan syarat-syarat yang ditetapkan bagi dia Jangan mengotori masjid Jangan mengotori Kaabah apa semua Dia kena dam Untuk Ha Hasil kunta lah Tadi hadas Berapa hasil kunta? Saya tanya-tanya tu Dia bilang mungkin 2000 riyal 2000 rial kita 1000 kat bej ni lah ya. ha. Belilah untuk Sebelum Ini kalau dah imejensi benarlah Nanti kita akan bincangkan lagi ya eh? Berkenaan dengan perkara ini Kita ambil hukum dulu Tadi, Nanti kita bincangkan dalam bab khabduan perempuan Dan mereka juga berkata Ini Imam Hanafi ya eh? Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi Sahabat Hanafi Mereka juga berkata Nak lagi ulangnya Kalau masa ia berada di Mecca Jadi katalah perempuan itu Tawar macam dia had Dia kena dam Seekor untung Ya Tapi dia mesti berada di Mekah Ini masalah semua bagi orang luar Mekah tau Orang Mekah tak kimpul masalah Dia kena duduk dia kena tunggu lah Sampai habis kan Ini orang nak balik Nak balik Ini masalah Jadi kalau dia sudah tawa Dalam keadaan hadas Keadaan susah Keadaan had Dia tunggu Ya Di Mekah Sampai beresek Kena tawah lagi Sebab awak ada di Mekah Yang tadi dah tawah Dah bayar untung melainkan lain cerita lah Lebih kan? ha. Kena tawah lagi Lagi awak ada di Mekah Awak boleh tawah Tapi kalau awak dah keluar Mekah Dah layak Tak dapat bola Sudah ha. Dan Haji So' Mengikut masalah Anak nah, Ini kita taklil lah Kalau kita Dah paksa taklil Untuk berada itu imam Hanabi. imam Ahmad pula ada dua riwayat Yang satu sama seperti mazhab kita Syafi'i Dan yang satu lagi Kalau orang yang bermukim di Mekah selepas suci diulangnya tawaf itu Kalau dia sudah pulang ke negerinya dibayar mendam ha, Ini sama macam alabi Jadi Imam Ahmad sama macam Syafi'i satu pendapat Dan satu riwayat sama macam alabi Macam mana boleh ada dua pendapat dari imam ini? Inilah berdasarkan orang yang meriwayatkannya dari imam yang meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal ya, Macam mana? Mungkin dia tersilap dengarkah Atau dia yang satu silap Mesti salah satu Ada apa? Dia punya masalah Tersilap ha, Tapi kalau mandangkan dia mirip dengan syari'i bermana yang mengatakan Tak boleh tawaf tu ya? Menurut syari'i Lebih kuat Jadi madhab syari'i dalam bahasa Allah tawaf Dalam bahasa khayiat lebih kuat Terhadap tiga madhab Syari'i Maliki Tak ada tilaf dan Ahmad ada khilaf. Cuma Imam Hanafi saja yang agak ringan sikit dalam masalah Ini masalah wanita. Andainya seorang yang sedang bertawaf itu berhadas atau terbuka aurat atau terkena najis yang tidak dimaafkan, hendaklah ia bersuci. Nutup aurat dan hilangkan hadisnya itu kemudian nyambung perjalanan tawafnya kerana tawaf tidak disyaratkan betul-betul Ah ha, jadi maknanya tengah dia bertawaf batal wuduk. Ah ha, tapi matalah batal wuduk ni ada matalah taklid pula bukan. ini kita bincang nanti ber berkenaan dengan taklid. Sebab saya tak tahu kat sini ya dengan taklid. Eh uh, takelah dia tidak bertaklid. batal wuduk. Dia kena ambil wuduklah. Atau dia kena najis Dia kena pergi bersihkan najis Atau arat dia terbuka Dia kena betulkan arat dia, tutup Arat Lepas itu apa nak buat? Adakah tawafnya batal dari mula? Tidak Tak batal dari mula Tambung Tak cakap tawaf ha. Bisa-bisa semayang Semayang kalau batal semayang Itu dah berhenti dari semayang, Kena najis atau pergi bersihkan najis Tak bolehlah sambung Dah tadi dua rakan Sambunglah yang ketiga, yang keempat Tak bolehlah kena semayang balik Ya, tidak. Mulah sembahyang. Tapi kalau tawaf tidak sambung saja. Kalau tiga pusingan sudah tak ada apa-apa rosak saja, pusingan yang keempat dia rosak, awak sambung pusingan yang keempat, ke 5, ke-6, ya. Ah. Ha. Kerana syarat tawaf tidak uh, kerana tawaf tidak disyaratkan duduk-duduk. Awak boleh berhenti. Dah bertawaf Tiga pusingan. Rasa penat, rasa sakit, duduk. Duduk. Ah. Ha dah agak kuat sikit sambung orang tahu ha, semua kena ingat dari mana awak sabar jangan kurang pusingan tu ya, keperjalanan tu jadi tidak disyaratkan untuk tuat, hanya sunat ia mengulangi semula untuk mengelakkan hilaf pada masalah ini jadi eloklah kalau dia nak ulang balik bagus dia tahu dari mulut balik, balik. Kenapa? ada hilaf dalam kata sebab ada olamak mengatakan mesti turut turut kalau batal tengah-tengah Batal bawah. Tapi itu pendapat tak kuat Semua awak kata tak apalah Saya nak pakai pendapat tu. Nak ulang balik dari mula Ha ulang lah Semua ingatlah kau dah ulang dari mula kan Batal lagi Nak ulang lagi Bayanglah kan Ha ambillah Tak payah saya mengatakan Tidak turut-turut Jadi senang waktu itu Najis yang tak dapat dielakkan Yang sentiasa ada di tempat tawang Misalnya dimaafkan maafkan selagi Menjaga-jaga sebab boleh Jadi kalau tempat tawang ada najis Ya kata-kata orang mempati, ada apa tak, tak dapat nak elakkan banyak benar, awak berjaga-jagalah seberapa boleh, perhatilah jangan terpijak najis itu banyak-banyak di situ dan tawak-tawak dikira sah kerana barulat ya. kemudian, masalah kita bertaklit dengan mazhab Hanafi mengenai batal tawaf ya semasa bersentuh laki-laki perempuan ya maka wudu mak maka wudu semasa bersentuh laki-laki perempuan sebab kita bertawaf ni kena wudu jadi ada orang menimbulkan masalah masa tawaf laki-laki perempuan bercampur ya kemungkinan kita terlanggar sedang kita ni orang maghab kami kalau terlanggar begitu tak ada berlapis batal wudu kalau nak dipegang kepada masak cangkuk ini bila belanggal saja batal lugu barangkali payahlah. Ya, nak tahu tujuh kali ini mungkin berapa kali kita kena langgar, belanggal, kena pemandjamu setolak. Jadi kita kata taklip sama taraf Hanafi. Abang Hanafi mengatakan sentuh laki-laki pemand tak batal taklip masalah. Saya mahu lama mencarakan kan, bila kita bertaklip pada masalah Hanafi itu. Naklah kita tahu pula hukum-hukum Berkenaan dengan perkara hukum itu Dalam badan Hanabi Jadi Apa yang wajib pada badan Hanabi Dalam ya? hukum ha, Iaitu kita kalau basuh kepala tu Kena basuh, tak boleh basuh sikit Basuh semua Dah ada pendapat matakan basuh suku kepala ha, Macam basuh, sapu sikit Tentang kita sini, tak cukup, kadang Hanabi tak sah ni. Kena semua kepala Atau seorang pura-pura satu tapak tangan itu Tak ada atas kepala kita, sapu. Ah ha, kena ikut tu. Ya. Ah ha, kemudian ada lagi masalah yang lain, perbedaan Hanafi misalnya kita kena pelajari kalau kita nak taklid. Ha, tetapi masalah ni kita tak payah taklid, tak boleh. Ya. Dia tak payah taklid tu macam mana? Kita tidak taklid mazhab cip, mazhab Hanafi, tetapi kita peganglah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini masalah tentu dia ada tiga pendapat. 3 pendapat. Pendapat yang mu'tabat yang paling kuat. Bila bersentuh laki-laki, perempuan dalam keadaan beruduk, dua-dua batal. Ya? Yang menentuh batal, yang disentuh batal. Sama ada ada syahwat kah, tak ada syahwat kah. Atal saja sentuh kulit dengan kulit, tidak pelabih. Sentuh kulit dengan kulit, batal luduk. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal, sama ada dengan syahwat, atau tak ada syahwat. Itu yang muqtamad dan itu yang kita amalkan dalam madhab kita syahe'i. Kemudian ada pendapat yang dulu, ada pendapat yang dulu, pendapat yang dulu amat yang menyentuh bapa, yang disusul bapa. Ini pendapat yang dulu tidak sekuat pendapat yang sekarang, tidak sama. Jadi pendapat ini kita boleh pakai dalam masa taulan. Kita jangan susul. Jadi, lebih kalau orang nampak dia. Kita itu. Bukan itu. Dah. Dah Tahu. Dapatnya mana baik Yang nombor dua. Salah apa? Salah. Kenapa itu ni? Dah tahu dah bola. Hai dalam kotak dah. Tak ada dia buat, tak ada Ah. Dan ada pernyataan kita, anak-anak, kalau benar apa-apa lain enggak tahu ini enggak tahu. Ini bukan kami. Ini dalam adat kita kalau di Bapak ini. Nah, ini benar. Nah, masalah, jangan kita mencontoh. Kalau kita mencontoh, mesti lah. Masa enggak. Tapi benar. Dia contoh. Dapat pendapat yang ketiga. Jadi pendapat dua-dua enggak masalah, enggak masalah gimana, loh. Tapi pendapat buat minta tapi kalau anabi bernama itulah yang betul. Oh. Dan kita tak perbincangkan macam mana datang oh. mengakap yang pertama tak perlu dikatakan masalah perbelanjaan kita sendiri ya. Jadi yang kita nak fikirkan, yang kita nak faham yang dalam mohon menerima dalam perlawanan kita memukanglah akan terulang sekali. Idenya terdapat yang kedua, kita jangan tertolak. Tapi kalau kita ditolak, ada. Baik, perlu apa atau apa yang perlu buat senjata kelak, ya, lah, lah, Yang lagi lagi senjata yang perlu buat, ya, lah, Ini awak. Ini penampilan kedua kita pakai mantel kita, Allah. Nah, kita nak. Tapi orang macam mana? Kita kena jaga, nak? Nanti lah. Kau jaga jaga, jangan sampai kita sampai dua atau tiga orang dah jago. Kita nak jago orang, betul tak? Sebab tu teman Allah ni tak hibur Kenapa tak hibur? Kerana awak tak tahu apa yang berjalan Bapak mana Awak tak boleh belakang Jangan boleh di belakang Dia akan Tengok kiri, jangan tengok kakak ni jalan lah Tepat lagi Apa yang awak dapat ni Dan kalau langsung jalan suruh anda Tanda orang yang tak ada, ada. Ada, ada di depan Kenapa lah Apa yang datang di depan Tepat dia jalan suruh anda Kenapa dia tak tahu apa yang Jadi ada orang itu macam begitu, jangan ni muk, jangan siapa jangan ni setempat, setempat apa pun, janganlah nampak bila orang tak timu, orang tak timu, macam ni. Yang berisik adalah berisik, apa yang boleh orang pun berisik, boleh orang boleh orang boleh orang berisik, apa yang boleh orang berisik, apa dan tidak, tidak ada maaf bagi tentang perkara lain yang membatalkan Akhidatnya kuang angin, ketinggian masalah Allah Ini semua tak ada kata guna hati kata lain Dan juga kata-kata lain, tidak akan berlaku Tidak ada kata-kata lain, tidak akan berlaku Tidak ada kata kita lain, tentu kata-kata lain Itu tadi, orang yang kuang angin Yang bisa daripada tempat Yang lu, kacuk pun Ini A ah, cukup boleh sakti batalkan lagi. Tidak ada anak lagi. Cukup wanita. Tapi bukankah itu batal? Berulang-ulang. Ini masalah besar. Bagaimana mencari ini? Cukup wanita yang dalam keadaan hebat. Hmm. Semasa dalam keadaan wanita yang berada dalam keadaan hebat dan dan hal boleh boleh pernahkan dalam hal ini. tuh mohon, mereka tidak beritah, tinggal begitu. jangan ini, perhubungan yang, sampai sampai sampai hal, dan sampai, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, saya ini, ini, ini, ini, ini, Ya, boleh Namah Tukang Namah Tukang Namah Tukang Tukang Tukang Tukang Saya boleh oh, buat nah, kan? Tapi saya ini tak boleh buat Bukan kerana saya Bukan kerana saya berpungji Kerana saya tidak apa-apa Tapi saya tidak apa tidak apa tidak Tidak, tidak ibadat ibadah Amat jelas sama dengan maruah sama tawaf tak pakai. Jadi awak tak tahu dulu. Tanah wafat tak. Tak perlu juga. Baik.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 Ya, saya akan menggunakan salah. Kalau kebukus nanti dalam keret, nampak bagus, kalau saya ya. nah, dalam hallang, cipu, tahu tahu takut apa Ya. Oh, jadi katanya di dalam hal tidak takut dikukus, takut dikukus, takut dikukus, takut dikukus, takut Ya. Jangan boleh. Boleh. Cuma maklum saja. Haa. Oh. Ok, kalau sampai awak takut, buat para apa? Tak ada dikukus maklum. Ini awak sekarang, kalau buat pelaku-pelaku, saya tidak akan mengapa. Cuma anda boleh tawarkan. Tidak tawarkan. Nah ini, lagi saja yang Jadi wanita, dalam keadaan penyanyi, bahkan boleh menaikkan segala manasi haji. sudah banyak manasi, manasi hati, amanah hati, semua orang yang tidak tawarkan, itu boleh berpikir. Inilah yang sama dalam masyarakat. Semuanya. Oh. Selama emana yang diwajahkan bahawa Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah masuk jumpa di asyarakat di dalam temanya Semasa Haji Dan kita bagi, ya beliau nangis Yang ini dia hidup nangis Maka tak boleh berindah malah lagi Kenapa menangis? Kenapa Dan kami paham? Anggip sih sebenarnya Yang ini Apakah kamu tidak terhadap? Tolonglah Tapi saya tidak pernah menangis Allah adalah Ceu yang ketabulallah pada bani Adam. Bagi yang tidak beradu, mereka adalah berbudi baik di hadirat Allah. Begar ini, begar yang anda cetak ini yang katakanlah aku buat ada. Mana nya yang bukan itu anda cetakkan tidak tampil. Jadi waktu anda minangi. Tapi pelan-pelan kita wake. Jadi bincang dalam susu memang kerana yang akan pada Allah Taala katana ada takdir apa yang jadi buatlah aku yang jangan aku buat ya Allah tolong pilihkanlah jangan macam apa Allah taubat ini sapailah kau mari jadi ini habislah nah kau rasa bila memang tak buat jadi doa macam tu jadi itu yang sama dalam mata pencahaya, perakit tahun. Kalau macam mana tuh? Anjing, kata lada pemburu. Kalau dalam tuh, katanya sama dengan kalau orang yang apa nih? Do dalam tubuh satu lagi itu adalah apa? Lambat tidak, lambat minuman. Anu buat apa? Laki kali kebanyakan adalah minuman Ya tiang ini pada pada ya. Sekalian wakil kita mengadakan acara yang akan perjalanan berulang-ulang datang mereka membawa dan negeri nya pula jauh dari Mekah. Ya lu tahu. Perbolanya tak banyak pula. Dan negeri ini jauh dari buka Namun dah tidak boleh balik di sini Dan mereka tidak mudah Tunggu kiri buka Kiri masyarakat ini Tak boleh tubuh Tapi kalau boleh tubuh Bukan tubuh Oh iya Kita punya zaman anak baga Saya untuk Kemana Saya tubuh Boleh tubuh boleh, pasal kita berumur-umur lagi saja. Cuka. Kalau oh, tak cuka rumah bayar, bayar, boleh bayar. Cuma ah. kalau si itu kita bayar. Tak ada pertempatan bayar, itu tidak ada pertempatan bayar, sudah bayar, sudah bayar, harap itu kan? Tak boleh, ya? ah. gitu. Ada yang ada pertempatan, tetap tempatan, orang yang nak buat rumah, kalau bayar, bayar, tapi pada tak itu bayar, ya. dia tidak bayar. Kalau oh, bayar, sudah berusaha, sudah berusaha, Ada kita juga. Ini dalam bahasa Arab kat sana dia pakai tanazul, lah, tanazul. Oh, Ini kalau tanazul zul dia tak tahu lah sekarang ada tanazul, tanazul Tanah zul dia pakai duit je Tanah zul ini, tanah itu suami nak jumpa isteri kena tanah zul Isteri nak jumpa suami Satu masa dulu Satu ya. sistem dia buat Ini tahun berapa Ini Syih-syih Haji kat sana dia komplain Kadang-kadang lah. dia ni jamaah sikit Dia ni banyak jamaah Habis saya macam rata-rata saya fikir. Jadi pihak yang berkenaan sana, baik cuba buat peraturan lah. Kita bagi kamar. Jadi dia kata, dia fikir apa lah, satu orang. Hmm. Ha, satu dua mata masuk, kamar dia dah turun rejak. Dulu kapal. Eh? Masuk. Empat puluh. Stop. Berhenti. Ini syaf pulang dia lah. Suami kawan tu kat belakang. Eh, ini saya berhenti kat depan, suami kat Nombor empat puluh Dia ini dalam bahasa Arab Dia pakai tanazul, tanazul. Oh, Ini kalau Tanah Zul Tak tahu lah sekarang Ada tanazul, Zul Tanah Zul dia Tanazul ini tanazul itu Suami nak jumpa isteri Kena tanazul Zul Isteri nak jumpa suami Suatu masa dulu ya, Satu sistem dia buat Ini tahun baru Ini Syek-syek hati Dan sana dia komplain lah Kadang-kadang Dia ni jamaah sikit Dia banyak jamaah Habis saya macam Raja jamaah saya sikit Jadi pihak yang berkenaan Sana baik Kita buat peraturan lah. Kita bagi sama jadi dia kata, dia tiga lah satu orang lah. hmm. ha, Satu dua, masa masuk kat mandira Terus rejak tu, dulu kapal Masuk, saya tu Empat puluh, stop, berarti Ini syaf, pula dia bilang, suami kawan tu kat belakang Eh, ni saya beri isteri kat depan, suami kat belakang Nombor empat puluh isteri Sana, dia bilang ni saya beri suami Tak ada, dia, dia tak pula kacil, Tunggu dia. Isteri dah berisi lain Suami kena berisi lain Ini nak bagi sama je <laughs> Apa saya nak isi? Baik, istri dah ikut suami ke sidai ikut suami atau ikut isteri? Kata lelaki si nak ikut suami. Bayar senang Bayar Banyak zaman saya nak ikut saya punya say, apa? Sebab sana dia kena bayar, sini pun dia kena bayar, ada masuk ke? Apa peraturan? Si. Ada nak buat macam satu so, masa Jadi tak praktikal lah. Ha. Tak Paulus suami bau satu isteri sibuk sekali. Subhanallah ini semua. Kadang ditakkan tak, kan tak boleh, kan tak boleh. Dulu waktu macam gitu. Ya. Tak boleh kita cakap pula dengan dia tu. kita kada Tak tanda-tanda, kada nak cakap-cakap ada tunggu jelah sana pergi, jangan ya. nak ini Jadi ni tanazul. Sekarang tak ada lah. Saya tak dengar lagi tanazul, tanazul, ya. Dulu tanazul. Sampai lain kita pun tahu tanazul, kau pun tak tahu. Okey. Sebab dah kayak besorang. Ha. Jangan tapi kalau macam hal yang macam ini dia bilang kena bayar Kita tunggu. Kalau boleh mungkin Kena ikhtiar Dalam hal yang macam ini Orang yang berkenaan ini kena ikhtiar Kena ikhtiar Jangan ambil mudah sajalah Saya jalan lah Saya jalan muskin gitu Ini dalam masalah-masalah hukum kita ni Kita ada istihad Isytihat Isytihat macam mana Kalau kita pergi satu tempat Tak tahu Qiblat Kena isytihat Kena tanya orang Kena fikir, kena tengok Kena pergi sini, kena pergi sana Dah fikir semua sekali Ah tampaknya inilah Qiblat Bagus boleh semuanya kalau awak kata ini ciblat mana oh, awak kata apalah kita menghadap sini apa salahnya Tuhan tahu itu, itu. Nah, ini, tak boleh. ini tak boleh sebab ciblat eh, ah, mesti cia mesti cari, mesti tanya, jangan ambil mudah ah, ini pun itu Awak ah, sudah lah kita taklik saja hanavis. jangan jangan dulu, nanti dulu ikhtiar dulu, cari dulu macam mana nak buat tapi kalau begini pun tak boleh begini pun tak boleh ini pun susah Ini pun bayar Ambil yang mudah Yang senang Yang tidak menyusahkan Tapi dari mula-mula tak cari Tak fikir Ya ah, Tak boleh Awak nak pergi haji atau nak pergi umrah ke? Masalah umrah Awak kena tentukan Masa awak nak umrah tu Awak punya masa ni awak buat lah, Masa akhir tu ya Janganlah Awak cikgu tahu Biasa dia dah macam mana? Janganlah bagi umrah pada masa itu. pergi umrah masa lain. Ini masa itu dah haid, masa itu nak boleh umrah. Ame sampai sana jadi masalah. Buat aku tak Allah sendiri? Tapi kalau haji memang dapat ila lah kan? Haji waktunya. Kalau umrah tadi boleh masalah. Ada beban saya nak umrah, tapi nanti kalau saya datang haid kat sana, eh tak usah bagi masa lah. Masa lain pergi lah. Apa ni? Ah. Ha? Baik, tunggu kalau tidak mudah menutup hingga masa suci, maka ini masa cermin gitar, ya? maka boleh mereka keluar tanpa tawaf. Ini tawaf di bawahnya tanpa tawaf. Hingga apabila mereka sampai di suatu tempat. Di mana tidak mudah lagi bagi mereka kembali ke Mekah semula kerana jauhnya maka bolehlah mereka bertahlul di situ dengan menyembelih seekor kambing dan bercukur dengan niat tahlul seperti orang yang terkepung. Ah. Ha. Itu macam macam kita caranya begitu. Oh kena kelo. Dah agak, agak tak boleh balik lagi, bersailau boleh balik lagi. Tahlul kata dan awak bebas dan pahalun tak apa-apa atas awak dengan itu mereka telah keluar dari ihram dan tetaplah tawaf pada langkungan mereka ha, jadi tawaf tu ada tanggungjawab maknanya punya haji belum komplit cuma masalah kenapa buat begini kerana kalau awak tak buat begini kalau perempuan tu ada suami ya, suami tak boleh bersatu dengan dia pasal Sebelum tahan lul sah ni, bersubuk tak boleh. Hmm. Yang lain boleh. Pakai-pakai yang jahit boleh, semua boleh. Kalau kalau perempuan pakai bau bal, semua boleh. Tapi satu tak boleh. Pasal apa? Abang belum tahu. Habis dia bilang saya balik kampung, nanti apa? jadi. Saya ada suara ni. Buat ni. Tahan lul. Sembil. Ambil. Boleh bersatu. Tak ada halangan apa-apa. Kira-kira tak -kira keluar. Cema, abangnya haji belum pemberit kerana belum tahu kalau belum saing, kena saing kalau sudah saing dah habis cerita, tawaf kudung dah saing ha, tawaf lagi tinggal ha, itu madhab kita sama. Ya. letaplah ha. tawaf pada tawaf mereka hingga mereka datang semula dan bertawaf walaupun lambat masalah walaupun tahun lain tahun tidak datang, ha, baru buat tawaf boleh sebab tawaf tak ada apa ha. tak ada saing, boleh-belah boleh buat selagi yang belum buat kan kan dan tidaklah haram mereka melakukan perkara-perkara yang terlarang dalam ikhram. Kalau buat macam itu. Dan ketika mengulang tawaf itu. Maknanya masa awak nak tawaf lagi sekali pergi Mekah nak buat tawaf tu, Yang membuatnya kemudian perlu dengan ikhram. Jadi awak masuk dengan niat ikhram. Ihram apa? Ihram kerana nak tawaf. Niatnya kerana nak tawaf haji yang belum tawaf. Ha. Kalau masa haji jangan awak kata, aku niat haji dan aku niak haram dengan niak, kena buat semua. Nyer. Ya, ha. Tapi kalau awak kata saya nak haji lagi sekali, ya, wah, syahdukan. Nak haji lagi sekali. Atau ni omrah, ya, ni omrah, ni omrah, dah haram. Jangan campokan dua tawaf tu. Awak tawaf dulu, tawaf omrah awak. Itu kena eh, tawaf umrah, ikut niat umrah Dan lepas itu, tawaf haji yang tertinggal. Itu kena niat sendiri. Kena niat tersendiri. Tak boleh campur dengan niat umrah. Kerana ini amalan yang dulu pun. Tawaf. Jadi awak buat dua tawaf. Satu tawaf umrah awak. Satu tawaf haji yang tertinggal. Mesti dalam niat umrah. Kena niat tawaf. Ya, ah kemudian Cain kan cukup lah Nah, jadi tawafnya 2. Nah, itu semua masalahnya kita kena tanyalah bila, bila berlaku ni. Jadi ini semua mengikut madhab jari, tak timbul bab anatiah sembuh ya. Adapun penduduk Mekah, Hanya orang Mekah. Mereka mesti bertahan dalam ihram hingga suci dan melakukan tawaf walaupun lama masanya. Begitu juga mereka yang tinggal di dekat dengan Mekah. Orang yang perjalanan antara dia dengan Mekah tak sampai Dua Barhalak. Kena tunggu. Orang Mekah. Kena tunggu. Tempat Mekah lah perempuan lah. Ini semua kesalahan perempuan. Atau awak kata saya boleh tunggu. Jama'ah Haji balik-balik lah. Saya sendiri boleh balik. Kawan terbang boleh bila, bila ada. Tak ada masalah. Tiket awak tahu. Saya tak tahu tiket Haji. Tiket Haji berapa? Tahu juga berta, ya. tiket. Tiket Jama'ah Syekh Haji. Setahun juga saya rasa Itu balik setahun ya Itu kena cek Katalah ceket untuk cekat Kapan tu biasa setahun Kapan terbang biasa setahun pun kan Kecil-kapan ceket itu boleh pakai dalam masa Setahun bila. Bila. Ha? Yang mana Tidak ada cekat biasa sampai setahun pun kan? boleh ya? Kan taklah tiga bulan Awak oh, kata katanya kapan terbang bila-bila itu Saya boleh sewa rumah kat sini Tak ada masalah Ada kawan-kawan mumpah saya kat sini Kita nak tunggu Tunggulah Tunggu bukan apa pelabuhan tak akan sampai di Lepas 15 hari dah habislah kita. Head maksimal lima hari. Kad dia head maksimal lima belas hari. Masuk 16, keluar lagi darah. Ini bukan head, penyakit. Kami tak ada apa-apa masalah. Ok, masuk nak mandi atau uh -oh. jadi tak timbul masalah dan janganlah kita tak bermudah-mudah saja. Kenalah kita memiliki kap kagak ini betul, ya. Tetapi. Ha. Ada pula perbahasan yang mengatakan mereka boleh bertaklid dengan mazhab Hanafi tadi saya dah terangkan dan Ahmad dalam satu riwayatnya iaitu mereka boleh masuk tawaf dalam keadaan belum suci. Kerana bersuci bukan syarat tawaf pada mereka berdua iaitu yani pada Hanafi dan Malik eh, dan Ahmad. Seperti yang telah lalu penjelasannya. Cuma bersuci itu wajib. Dan dibayar damnya seekor unta. Ah ni kena bayar seekor unta. Jadi itulah kalau kita kata awak boleh taklid Hanafi, boleh tawaf, bayar seiko unta dam dan unta harga 2000 riyal, kira-kira 1000 duit kita sini. Dengan 1000 tak boleh bertial untuk tinggal di Mekah berapa lama, untuk tukar tiket toh, untuk apa ke boleh bolehlah. Setuju? Ha, ada ni kena bayar ni kalau tiket, bukan kena bayar kena unta. Eh? Ha. Tak nah, ada unta, tu boleh tolak langsung. Kat mana la ponda? Bukan unta boleh ada pay boleh letak mana-mana. Pasal tak ada. Mencari unta kampung-kampung mana arah dia unta lagi. Ya. Ha. Kalau Kaben pun senang Kaben pun tak ada usah dapat kalau musim haji Untuk lagi susah, Lagi musim haji, lagi dia naik harga Dan berdosa mereka masuk dalam hasil haram Dosa ada ya. Tetapi tetap, tawafnya dikira tawaf fardu Atau rukun In dalam mazhab Hanafi, Dan rahmat Kerana agak payah bagi mereka hendak menunggu hingga suci dalam keadaan haram Ah ha, jadi di sini ya. Ma sebenarnya tak menetap-tetapkan. Kan. Semua orang wan, wanita yang berkenaan tu kena ada pendiriannya sendiri. Setelah dituntut. tu ha, Sebab ada setengah tengah tengah tengah bukan samalah. setengah tengah syekh haji atau ustaz yang kata apa ni, dia tak fikir kaum perempuan tu, tau, dia fikirkan senang diri dia. Dia punya kerja. Ah ha, ini satu dan kalau sangkut aku susah begitu gini semua sekali Ah ha, dia fikir tu. Ada masalah apa semua Ah ha, dia kata wa'at ikut Hanafi tu. Oh. Kalau pula dia bilang, boleh. Ha. Dan sekarang banyak Tak lah banyak daripada tok-tok yang mengajar ni pun dia tak fikir dengan mazhab. Padahal dia semua boleh, Syafi boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh, kita bebas dia tu. Ini pendapat-pendapat baru lah. Ha. Ah. Ada yang gitu. Boleh Hanafi tu. Tapi dia jangan lupa Untuk Ya. Dan awak kena menyanyi untuk tak payah. Ya. Untuk tak payah. Jadi awak ada stand sendiri. Awak timbang mana yang awak punya kemudahan dan kena cakap dengan syekh. Jangan sampai ini banyak sekarang dia fikirkan dia punya kepentingan. Dia buat anak awak boleh buat gini Ini ada kau Ini kata boleh Ini kata ha, Dia bukan dikira hukum Dia fikir dia ni Aku best senang Macam mana Jadi ha, dia kasi jalan Dia kasi jalan Orang kumpulan yang dalam indah Ini saya takkan ya? Tak boleh layak lah Dalam indah Tapi dia dah register Dah bayar duit mati suami Dia tak boleh boleh Dia bilang sama saya, saya tak boleh boleh Tapi suami mati Dalam indah Apa jawabnya? Eh? Awak haram pergi Memang betul, tapi haji awak sah dulu ha. Jadi si berpandang dengan hadis sah, eh? tak apa Boleh apa? Ini nanti susah ni Nak potong itu, nak potong ini, nak tolak itu Kerja tu sama Jadi senanglah haji sah, boleh Jadi tak apa lah Jadi hukum sudah apa? Susah Sebab dia mikirkan, nanti tak? Nanti... Ini kenapa dia nak jadi bila kita nak jadi syehadi, bila kita nak memimpin jabatan, ha, kita mesti ambil kira dari mula-mula ni semua. Ada yang nanti mati, dia sini mati. Pun. Ha, kena kasi balik duit tok sah suami dia mati. Dia ya, bukan buat perkiraan. Tolak dia punya mati, belanja dia nak kasi balik ni berapa, nak potong baloi suami dia mati. Kalau dia tak jadi pergi macam mana? Kena buat peraturan tukar calculation macam Jadi bila ada perkara ni, ini jalannya senang. Jadi awak tak berdosa dan tidak musalah. Kita menyaga ni mesti ada untung rugi kah? Jangan ibarat untung saja. Kita ingat kalau rugi macam mana nak bayar ini macam mana? Labai ni macam mana? Labai macam mana? Mesti buat tu, buat perikaran. Oh, ini kalau saya buat ini saya rugi Ah, ini tadi masalah. Awak kena buat calculation ni semua sekali. Kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku. Sudah sedia. Awak dalam indah. Patutnya dia sini kata, awak dalam indah, awak sampai baik. Dia sendiri kata sebab dia nak bawa zaman tahun kau ni. Dosa ke apa semua dia Ini orang jahil tak tahu semua rumah dia tak tahu jahil Nangis-nangis dia -nangis nak pergi Ada yang nangis Tak apa pergi Dia ya. pergi ke Tak boleh Harap Jadi Dia patut nasihat Awak tak boleh pergi Ini duit awak balik ya? Hari ini kita kena potong Masalah apa Ini pentadbiran gini-gini kita dah buat Tak apalah hari lah Biasa ah. Kalau nak pergi pun awak nasihatkan Jangan pergi ini berdosa buat apa nak pergi Nanti lain tahun pergilah tak apalah Tak apalah Ah, Dahlah ah, Tapi jarang Yang macam Dahlah Okey Jadi Ini saya kata Orang ropah tu Kena ada Stemnya sendiri Pendirian Orang pegang hukum Saya nak ikut Yang cara macam ni Apa perkara pun Saya boleh buatlah Nak bayar ke Nak apa ke Atau minta tolong Dengan sahabat lain Jamaah lain Kalau boleh tukar ya Apa semua ini Kalau Berlaku anda seseorang perempuan itu memakan semacam obat untuk menahan keluarnya darah juga elok, boleh memandangkan ya, bahawa ibadat haji ini tak umur hidup dan, ah. Dia boleh makan obat siapa? tak pun, tarik tangan. Tapi kalau untuk lain-lain tak digalakkan, ya? tak digalakkan. Macam ada satu peristiwa satu patuah kuat, sebahagian lagi. Orang perempuan yang semua bangsa tak, Orang perempuan salihah nak lah, baik-baik semua perempuan yang halih ibadah Bulan kuasa Dia tak ada tak, tak puasa sampai minggu Dia nak agampil untuk berisik dalam bulan kuasa Supaya dapat puasa sebulan. Ini tidak digalakkan dalam Islam. Sedangkan kalau kita tengok hadith Nabi tadi, Aisyah, Nabi kata ini perkara yang Tuhan dah tetapkan Hantar anak Adam Jangan susah hati Buat semua yang lain Yang ini tunggu Nanti belakang bawah kita. Itu Nabi punya arahan ha. Yang kita nak, nak bincangkan Nabi kata ini Perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala Atas anak-anak perempuan Adam Ini ketetapan Allah Fitrah Jadi jangan ubah ni eh. Jangan pula kau rasa menyesal lah, Orang perempuan ni ada head Ada misalnya Jangan Ini sudah Tuhan tetapkan Terima ni Terima Tapi kata ulama Untuk yang seumur hidup sekali ni bolehlah. Ah, ha, Memandangkan kita dari jauh Tapi kalau orang kata Nabi tu Masa Nabi tu barangkali belum ada lah Makan ubat-ubat macam pi sekarang ni eh, orang Jadi masalah Ah, ha, Jadi sekarang ada fuel, makan, tak apa Untuk semua hidup Bawa nak balik lagi, belum bawa ke datang lagi, bukan? Tak apa, boleh makan Itu satu Ini semua jalan ya. Sekiranya seorang wanita itu mendapati hatnya sudah berhenti Lalu ia mandi Dan bertawak Kemudian datang semula darahnya. Setelah ia berlayar. Eh, sebab kita kata... Katalah dia akhir biasa enam Masuk hari tujuh dia tengok dah beresik. Macam biasa. Dia pun beritahu. <tuh>, tahu Allah. Nak tahu apa-apa apa-apa apa, tahu, apa semua, Dah habis tahu. Itu, besok rusak. Dia pun balik. Dalam perjalanannya... Datang lagi darah. Ah ha, Datang lagi? Datang. Kalau ikut madhahat kita kira kira lagi. Pasal belum 11 hari. Masa paling banyak head 15 hari. Jadi darah yang keluar dalam masa 15 hari itu ikut hukum. Head. Oh, masa ada yang Saya dah tahu. Rupanya head saya dah lebih daripada biasa. Dah masuk dalam 15 hari. Apa nak buat? Setelah ia belayar. Ya, datang darahnya. Bolehlah ia beramal dengan salah satu daripada dua pendapat syar'i pada menghukumkan orang yang satu hari berakhir dan satu hari bersih, bahawa hari bersih itu dikira hari suci dan pula, uh, dan tawal diterjahkan oleh segulungan ashab syar'i dan bersamaan dengan madhrab malik dan ahmad bahawa suci yang berserang-serang itu dikira suci, jadi begini ya, terangannya. menurut mazhab syar'i yang Mu'taman, yang muktamad dari 1 sampai 15 itu masyarakat jadi kalau satu hari ada, satu hari tak ada, satu hari ada satu hari tak ada, semua kirah itu Sampai lima belas. Masuk nangka kalau datang, bukan. Jadi maksimum harinya lima belas. Ya, itu muktaman. Tapi pendapat syarikat yang kedua macam balik. Dan macam juga pendapat ahmad, Iaitu. kalau hari satu hari haid, satu hari suci, satu hari haid, satu hari suci, yang suci itu kira suci, yang haid kira haid. Tapi itu tidak muktaman dalam agama. Siapin. Tapi, tapi nancara suci ini mesti 24 jam, sekurang kurang apa namanya, coba, uh, tu dia sepanjangnya 24 jam, ya. Jadi kalau sebelum untuk sekurang kurangnya 24 jam, jadi kalau 24 jam tak belum 24 jam tak boleh, sudah hampir 24 jam, dah habis. Kemudian suci, suci tak ada satu pun yang keluar lagi. Kalau ikut mau tamat, bisa lagi nanti dulu, pasal sampai 15 hari dia. Tapi kalau mata maliki kata mana head-head mana suci suci. Ah. Ha. Jadi kita kira dia ni dah belayar, dah keluar. Ya. Rupanya ada pula hadnya sambung lagi Tapi masa dia tawar tu tak ada darah, tak ada suci dia dah mandi pun. Maka kita kata dia punya tawaf sah. Kita pegang dengan salah satu pendapat ini. Ya. Tapi Ada pula yang berpendapat. Ah, ini satu pendapat. Saya tuari satu orang tanya. Pada saya. Tentang masalah ini. Ya? Dia bilang ada sekarang. Jemaah awal. Orang yang buat jemaah dia pakai pendapat ini. Apa pendapatnya? Dan ada ini pendapat baiklah. Ada pula yang berpendapat. Bahawa masalah wanita ini. Dikiaskan dengan masalah wanita yang sudah tawakudung. Dan sudah sa'i. Lalu ia balik ke negerinya. Kerana ia terlupa atau memang jahil tentang adanya tawaf bapa. Cukuplah tawaf kuduh itu untuknya. Menurut pendapat Malik yang dinukil oleh ulama Basrah, memang ada dalam kitab. Ya? Katalah satu hurufan. Ini kerana tak ada gaib lah. Makanya dia tak ada gaib. Dia haji dia tak ada gaib. Ha, dia belajar sini. So ada yang pergi tak ada gaib. Gaib ke kat sini saja sampai sana. Gaib hilang dia pun tak tahu mana lagi. Di sini. Nah. Dia la pergi hudud. Dah tahu hudud dah sah. Dia pergi Arafah, pergi Muzdalifah, dia apa semua dah pun dia dah apa kata talul. Orang paling Mekah pun dia tak tahu. Dia fikir dah habis. Tapi kodah apa? Padahal tawaf ifadah ada. Ya? Tawaf ifadah ada. Dia tak tahu ifadah. Hudud sudah, sa'i sudah. Lepas sudah hudud dia sah. Dia lupa kan tawaf ifadah. Ah, kau rugut hmm. dia rugut. Aku tak tahu ada lagi satu kau. Ini baik laki-laki baik kau buat masalah sama. Ya. Dia balik kampung. Dah balik baru dia teringat, eh, um, orang bilang kau dapat duit pabam bilang Engkau tak ada kau memang tak dapat. Eh, kau tak pernah Arabat eh to. Tak ada aku nak dulu, aku nak dapat. Tahu, bulung, bulung, bulung, tak. Itu tak patut aku duduk sudah. Ini sorrylah tak rugut. Tak buat dia buat. Apa pasal tak buat? Aku tak tahu. Orang tak ada kita dai atau terlupa gitu aku lupa pun tak ingatkan kalau aku dulu ada sibuk-sibuk sebab sekarang ni hadirin jemaah <tuh> lepas tawaf ifadah yeah? ya Ma, maaf lepas balik hari tasriq semua dah sibuk nak balik sekarang ni jemaah yang berangkat hari tasriq ambil saja dah kau oh, pandak dia pula kau sibuk kau kau ifadah kau orang wadah sekaligus dua-dua buat kita nanti kena bagak ini sama-sama dah dah <tuh> rupa tak ada, tempat tak ada, boleh jedah. Ah, siapa itu? Ada yang barangkali dia tak tahu ifadah. Dia tahu wadah ada, satu tahu dia buat. Dia tahu tak ada? Misalah, pasal apa? Terlupa atau jahil. Kata mata Malik, kalau dia sudah tahu qodur, tak apa. Boleh, sudah habis dia. Pasal dia jahil? Ah. Ha. Dia tak, atau lupa. Tak payah kita nak suruh dia balik tadi. Pasal dia nak keluar, saya keluar. Jadi ada yang pakai ini untuk perempuan. Eh, Sedap, tak apa dia bilang. Awak dah. Tak boleh tahu kan? Awak dah keluar duduk, dah sudah balik. Ya? Tapi ini lebih baik ni. Ni saya batuk agak sini Supaya kita tahu. Jadi ada yang ada warna yang berbeza. Ada warna buat. Aku dia jawablah. Ini yang saya kata ada setengah tidak terikat dengan satu mazal Mana ada mazal, saya kakaklah mana yang senang, sudah Ini ada pendapat eh. ah, Jadi tukuplah sampai sini Ya, Pada syarat yang kedua kita bincangkan InsyaAllah nanti minggu depan Atau dua minggu lagi, Saudara dapat nota Kita akan bincangkan seterusnya Ada pertanyaan apa-apa? Yang -apa? tadi sedap, ya eh. dia. Ya. Ah dekat situ. Dekat situ dia buat di tempat yang dia berada ataupun kalau tak boleh buat misalnya ke airport atau ke mana-mana dia akan wakilkan. Wakil Ini saya wakilkan awak menyembelih kandang saya. Bila awak dah wakil dia kata saya terima awak dah lepas tinggal wakil punya tanggungjawab. Ha. Tapi awak tak boleh wakil siang-siang tak makan tau. Ha. Tak boleh kata ini saya nak balik nanti saya sampai airport saya dah jauh ni saya wakil awak tak, tak boleh, tak boleh. Dah effort mesti buat di tempat effort. Wakilkan orang buat kat tempat tu. Kawasan dia tu. Kata orang mesti di kawasan dia. Ha. Jadi wakilnya kat sana. Ya. Ada bertanya lagi? Kalau tak ada, saya nak jawab soalan. Sejak. Ya. <tuh> saya tahu bila menjelang Christmas, jabat, jabat jabat mengadakan parti, dan biasanya semua pekerja di kawasan menghadiahkan sebuah hadiah. Ah, menyediakan ya? menyediakan sebuah hadiah untuk parti dan kemudian di dalam uh, dia diadakan seperti cabutan nombor betua untuk mendapatkan hadiah ini apakah dikira syirik apabila kita turut sama dalam parti ini jawabnya bukan syirik ini bukan syirik ya? parti ini kira parti bukan agama. Mereka tu menyambut Christmas tu memanglah dia kena menerong gambar Tapi bila dia buat pati, kita patilah Tapi kalau dia jajak kita surayal sama-sama, tu cerik lah. Ini pati Tidak cerik Aa. Tapi digalakkan kita buat atau tidak, selain ke Kalau kita sengaja-sengaja suka-suka memang kita sama-sama meriang Nak jambut kita pun sama sibuk Bahkan kadang-kadang kita lebih sibuk daripada orang Christmas okay? Orang Christmas tak sibuk, kita yang lebih sibuk makro ini makro ya dan kalau kita lihat membesarkan mereka punya perkara tu haram berdosa tapi tidak kira nah. tetapi kalau kita terpaksa seperjabat ya nah. masa kita punya hari raya pun dia sama-sama ya dekret gitu gini ini perkara sosial namanya Ya. tidak ada apa-apa. Datar ini selagi awak tidak ada niat nak membesarkan perkara yang tak boleh ni tadi atau perkara ataupun awak kata ini sebagai suka-suka biasa saja dan tak ada niat apa-apa cuma ini biasa kita buat maka tak ada apa. -apa. Jangan bersusah hati. Aplikasi kalau sepatah ini mesti kita buat eh? Ini dari segi Sosial kita dalam apa? Secara. Ah. tapi awak kata saya tak duli lah, saya tak mau ni long bek pasal ni. Nah, Bodihlah pula pada awak. Ah, tak ada pokok. Tapi kalau kata saya tak kasih tak sedap, kalau ni kawan-kawan semua tak boleh, tak ada pokok. Ah. Dan awak tak ada ataupun tu kan tahu. Tapi apa boleh buat terpaksa. Tapi ini tak melibatkan orang kamu. Cuma buat pati, ni saya suka, -suka hati. Ah, kalau tak ada pati ni, pun pati lain nak buat juga. Bisa tidak? Kan? Nah, Sama-sama pati lah sudah. Okay. Enam ah. lama bin ulang pada niat orang oh. dan satu kala yang kita perlu perhatikan iaitu apa saja yang kita buat yang tidak menyentuh hukum demi untuk menjaga maruah kita atau menjaga kepentinan kita boleh kita buat walaupun melibatkan mereka contohnya begini contoh ya masa dia sembayang minta Christmas mereka ya. nanti dia buat sembayang dia datang lagi tadi dia tutup rindu minta derma kita ada sembayang kadang-kadang tengok sesuatu yang buka buka pintu tengok muka dia dia minta 5 ringgit ke 2 ringgit kasih lah kasih adakah awak nak kalau kasih tak suka tak bagus dia ingat mayam tak macam mana dia cakap kasih lah adakah niat awak begitu tak ada awak niat apa kalau tak kasih ni nanti macam-macam jadi dia bilang apa tak, tak kasih jadi masalah awak kasih ni tolak kasih tak apa tak ada apa masalah terpaksa awak takut dia punya hal macam-macam kan Atas tuan yang datang tu Bangkali orang gentleman Orang apa Jadi awak rasa Awak begini Sebagai jaga kita punya maruah lah Dan awak bilang nanti Sangat lokek Atau sangat ikut kita Dalam negeri majlis ini kasihlah sudahlah, Niat bukan ya. Dan itu juga ya. Yang terpaksa Katalah pemerintah Islam Negeri dia ada kaki Dia nak bikin temple Dia nisak pemerintah Tentang kasih. Kasihlah, ya. Adakah pemerintah kutuka benar ni? Tentu di mana dia tak boleh. Tapi ini satu cara lah. Bahkan kita tak boleh tolak ni nanti jadi matahari. Lah. Kasih lah. Apa nak buat? Tak ada siapa yang meliru dengan dia punya syarikat. Tetapi ini satu cara. <tuh -tuh. Nah. Untuk menjaga keharmonian. Untuk menjaga maruah kita, image kita dan jangka bagi kita duduk. Tentang mereka ni. Kalau mereka saja boleh cakap tak boleh Tapi dengan syahid tak menentu hukum apa-apa lah, Bukan kita rela nak pergi buat ni ya? Bukan rela Tapi kalau perkara tu tak menentu hukum Dia buat satu rumah kebajikan Untuk menolong orang miskin ya, Hatta miskin dia sekalipun Kita kasih, kita dapat Pasal menolong orang miskin ni eh? Memberi makan orang miskin Dapat pahala, walaupun orang miskin tu tak Cuma zakat tak boleh kaji ya? Zakat tak boleh kerana zakat hanya untuk kaum muslimin. Tapi bukan zakat. Dari biasa. Dia tolong anak-anak yatim. Ada anak-anak yatim dia tapi Banyak ramai anak yatim. Dapat. Kita kasih. Dapat pahala. Walaupun budak itu. Untuk kafe. Anak-anak kafe. tapi dia anak, anak yatim. Kasih. Sebab itu Allah SWT mengatakan. Memberi makan. Untuk sahabat manusia. Hayawan. So, kalau kita memberi makan dapat. Pahala. Nah, itu tak kira. Sebab itu perkara sosial. Bukan perkara. agama. Yang ada masalah ni ini. Beri tapi selagi kita tak ada niat nak tolong yang cakap mereka atau suka dengan cepat mereka atau apa, -apa? Ya? tak ada apa-apa. Tapi kalau kita boleh tak buat, kalau ya kita tak ada apa-apa, kalau kita tak kasi pun dia orang tak kisah, dia orang tak ada apa-apa dan tak ada masalah yang akan timbul, itulah, tu tak kasi pun, jangan ada masalah yang akan, itu kita kena jagalah. Jadi di setengah mereka dia tahu ini kita punya bergara agama dia tak tahu kita pun. Oh. Macam kita juga ada buat macam orang, kita tak tahu dia pun, kita tahu kita tak boleh masuk sini. Dia datang susah kan dia sendiri. Kita nak pergi sebuah yang jemput dia untuk kesempatan saya, kita buat apa? Tak payahlah, dan dia pun tak marah, kita jemput dia. Dan dia pun kalau buat sebuah yang terakhir, kita, buat .cem. apa? Cema ha. kalau kita orang besar. Basta lah kita. Jemput kita sebagai orang tak tertamu, orang tak kuil. Apa nak buat? Ha, <coughs> <yeah. market> Inilah lah khusus darurat di dalam agama kita ni banyak dia punya hmm. apa boleh jalan ni darurat darurat paksaan apa. Takkan mahu faham Ah jadi ini kita larang Dan awak sendiri tahu, awak suka ke, awak gembira ke, awak terpaksa, awak tahu Tuhan tahu tak Ini fatwa saya cakap. Ya, yeah? fatwa saya keluarkan. Ha? Saya bilang paksa boleh, tapi awak tak dapat rasa. ini baru dapat kamu untuk kamu dia di semua kadang-kadang yang kaki betul-betul juga sama awak pula. Ah. Ah. Macam. Dan bagaimana pula kalau kita bertukar-tukar hadiah pula seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristian di waktu Krismas. Nah, jadi tukar-tukar hadiah. Kalau hadiah tu tak ada kena-mengena dengan agama, siapa takkan tukar-tukar hadiah, tak apa. Ini biasa kita buat. Kita berjalan dengan mereka, bila kita raya, dia hantar kita, dia beli cake. beli apa? Jantan. Kita raya ni jangan tak ada bila dari imam. Tapi mah, nanti dah raya yo kita buat sama pula Kita kasih. Tak apa. Bertukar-tukar hadiah. Tak ada kena-kena dengan eh, cepat. Ha. ayah kita dia kasih kita hadiah. Ayah-ayah dia kita kasih dia hadiah tak. Apa. Kita biar. Tapi kalau kita jauh, kita tinggal dekat kampung semua itulah, kita cari orang bagi hadiah pada masa sambut raya. Tak apa-apa. Apa gunanya tak ada kerjanya? Ini pasangan, pasangan apa? Pasal semak semak untuk ada masalah tak? Aku tidak tanya tanya. Allahumma sholli ala ar-Rahman ar-Rahim, Rabbana fana mina alam tana, Rabbyalminna lilladzim fana, Rabbika mina fakir alma wa qarabatillala fininina, wa رب وفقنا وافقه لنا ما دار ضيقا ولا من فعلا كرما وارزق الكلى حلالا دائما واخلها الى علماء مهدا بالخير ومطاع للكر ربنا اصلح لنا كل شؤون وارض الرضى منك لا يوم نرجع النار ربنا كل الديون قد لا انتى ما رسول المنون وارزقنا من تصلى على الله وكو المستفر من الى الحق دعانا والوفا في كتاب ذي للناس شفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى صعب المصابين نور والحمد لله رب العالمين